Не лише щодо того, що продається в нього чи інших крамницях, але й що лишається по старих львівських помешканнях. Бо власник і антиквар не узгодили ціну. Я почала розглядати виставлені товари. Ні сервізи, ні скриньки для коштовностей, ні портсигари не цікавили мене. Аж раптом мою увагу привернув релігійний польський календар на 1907 рік, де серед інших сюжетів було і жертвоприношення Ісаака. Звичайно, у тій літографії не було пінзелової експресії, але був яскраво виражений шарм давнини. Мішель заплатив за календар 200 гривень, не торгуючись, тоді ми дочекались, доки з крамниці пішли покупці, і я почала розмову з антикваром. Я спитала в нього те саме, що в антиквара з Вірменської. Ось цей пан колекціонує всі вироби, пов'язані з жертвоприношенням Ісаака. Чи маєте щось іще з цим сюжетом? Ціна значення не має. Він сказав, що наразі нема. Але чи цікавлять нас картини? Так, передусім картини. Ще, можливо, скульптури. Картини з таким сюжетом трапляються. Він зателефонує своїм клієнтам. Антиква простягнув картку своєї крамниці. Я сказала, що ми неодмінно скористаємося його люб'язністю, але скоро їдемо зі Львова. І тому, може, він знає львівські помешкання, де могли б зберігатись такі предмети, може, можна було б зустрітися з господарями. Комісійні йому неодмінно перепадуть, цей пан дуже порядний. Антиквар знизав плечима, а потім неохоче вимовив. «Та є тут одна сімейка на Галицькій. Матуся з синочком, їм місце на Кульпаркові. Вони зрештою по черзі туди й потрапляють». Зноска. Львів'яни кажуть Місце на Кульпаркові, як кияни у Павлівці, що означає у Божевільні. Вони викликали нас оцінити своє добро. Ми недавно продали їхню люстру. В них лишились предмети від старих мешканців, ще поляків, які тікали в 39-му. Мають картину «Жертвоприношення Ісаака». матюшенків, перебив антиквара жіночий голос із підсобки. Вони вселились у 46-му, не в 39-му, але до них порядних людей посилати не можна. Пам'ятаю, тоді я дуже злякалась, що мені не дадуть адреси матюшенків, але спокійно перепитала, що в них за картина, Можливо, в нас така є. Картина стара, але бездарна. Вона справді XVIII століття, але якась базгранина, а не жертвоприношення Ісаака. Навіть пропорції належним чином не витримані. Що вже казати про інше? Але можете спробувати з ними поговорити. Десь у мене був їхній телефон. «Краще б адресу», – тихо попросила я, сама не знаю чому. Так, телефон у них, здається, відключений. Але і двері вони не завжди відчиняють. Власне, чому ми з ними не сторгувалися? Вони хотіли шалені гроші за ту картину. Казали, там справжня добува рама. Але ж рами в мене йдуть окремо. До чого тут картини? Антиквар показав на розкішні багети, які стояли в кутку. Спробуйте поговорити з ними, якщо не боїтесь. Мені та картина не потрібна. Все, що вони мали пристойного – Ті люди прожили ще за совітів. «Одразу після розвалу», – знову втрутився голос невидимої жінки. «За совітів вони жили добре. Всі їхні стреси і шизи почалися після розвалу». Антиквар дав нам адресу матюшенків і більш-менш детально пояснив, як дістатися до них. Сказав, що вони завжди вдома, але можуть і не відчинити. Порадив нам сміливо казати, ніби з житлової контори.